то хіба я не можу юж пригостити такого пана хлопа якоюсь чаркою виборової? Він поплентався за Гершком, знову засвистів безтурботно, і двоє хлопців у корчмі косували око. То були вірні Тимошеві содруги, але ж не зачіпіли, не сказали слова. Та п'ючи чарку з рук самого Гершка, він відчув, як за його плечима постала невидима загроза. Німа, але страшна. Заб'ють, нишком заб'ють. Подумав і зрозумів, що тут уже над задумкою навіть цих двох були і Матвія, що дивилися мовчки, але явно зневажливо, а може й не зневажливо, а вороже, а може те й друге. Тут уже Олянка сили немає. Тут вступає щось таке від чого треба рятуватися хіба що втечею або зневагою до смерті. Пив чарку з гаршкових рук, дивився на корчмаря, а за його плечима випливав образ не то дерева, не то жінки. Дивився старий жит, мов би правдешній пророк чи апостол із Старого Завіту. Двоє хлопаків косували окон. Щось виграв він, а щось програв, і що більше, бо любов, бо Улянка. Коли ви, те, пане Гершку, таке її добрі, пий, хлопе Якубе. Не всі зі смертю герців грають, пий, мої другу налью. Настав день, коли Оленка сказала... «Якове Платоновичу, вам треба постригтися. Не заперечуйте, і пострижу вас я». «Олька постриже», – сказав Яків, – «як завше». «Альбо Тарас?» «Ні, я хочу», – труснула головою. «Чим?» «Ну, хоча множицями, які у вас я бачила. А хочете, десь машинку дістану. Мусить же бути у вашому селі машинка». «У мого племінника є машинка», – сказав, – «я принесу». Покорився, бо захотілося, аби це дівчисько його таки постригло. Не те, щоб заріз, перед зеленими святами Олька трохи підчекрижила, але хай стриже, мов ще й поголить, ха-ха! Яків сходив до Тараса, племінника й приніс машинку. А з ним? А з ним прийшов Валік, Валько, Тарасів син – який цього року закінчив школу і уже поступив до якогось там університету чи до двох одразу, і теперка вибирав, куди ж їхати через два тижні вчитися – до Луцька чи Львова. «І хто ж то в нас такий молоденький і гарненький?» – сказала, проспівала Оленка. Валік відразу геть почервонів, збентежився, закліпав очима, Став, мов би, тоже дівчинкою, Тільки соромливою. Мовчи сороко, гримнув Яків, Наче б на свою доньку чи внучку. Украску мені внука ввела, А він? А він ходить в садочок І чемно пісяє на горшочок, Засміялася Оленка. Тут і Валік посміхнувся. А В'якова, невідомо чого, Пропала охота далі сварити Цю козу-даризу. А вже як його постригла, то пішли вони з Валіком до Гайка, що ріс посеред села. Яків обдивлювався себе у шматку розбитого колись овального дзеркала. Майже ніц не лишила з його рідкого старечого волосся ця сорока. І раптом подумав, що Валік чого доброго влюбиться. Тоді на його душу впаде ще один гріх, бо та я дівка, не тільки ж наркоманка, але... Наче втікаючи від думок, він став дивлятися в люстро. Старий, старий, старий, влякнуть очі. Карга у них сидить і крадькома за світом підглядає, де дибає дід дідуган. Шматок скла вислизнув з рук і впав на землю. Розколовся. Як і узявся збирати осколки і думав, на щастя це на біду. Зібравши, не міг розігнутися. Сів прямісінько на землю. По землі повзали мурахи, великі, з крилами, певно, як на сьогодні, то завтра буде дощ, а може й щось більше. Такі мурахи – точна прикмета. Таким сидючим і застали його хлопець і дівчина. «Якове Платоновичу, вам погано?» «Щось мені заколихалося на землі», – сказав Яків. Вони допомогли підвестися. «Ні, голова не крутилася». Глянув на обох, хотів щось вичитати на лицях. Світяться обоє. То я піду, діду, сказав валі. Йди, хоча я могли б разом і пообідати. Ні, я ще не хочу їсти. Оленка провела його двоюрідного внука до старих розхняблених воріт. Стояли ще там і щось балакали, а коли вернулася, сказала. Гарний у вас внук, Якове Платоновичу. Добрий, а тому важко йому буде на цьому світі жити. Не бійтеся, не спокушала, якщо сам не спокусився. Що значили ці неїні слова, пояснювати не стала. Тільки сказала, що заведе його до хати. Хіба він маленький, обурився Яків. А вже ж не маленький, згодилася Оленка і подивилась на нього». Я, знаєте, Якову Платоновичу, любила колись, коли мене мамка підстригала. У ранньому дитинстві, як кажуть. Дивуєтеся, що в мене була матір? Ні, чого ж, у всіх є матері. Точно. Раптом вона з доброго дива очі. Хапала широко розкритим ротом повітря. Сама стала шукати руками опори. І таки гепнулась на землю. Коли ж Яків нагнувся над нею, став голову терти руками, глипнула очицями, сказала чомусь як перше російською. — Пора, наверное, мені умирать, дед. — Побалакай мені, побалакай.